Boa tarde pessoal, bem-vindos a mais 5 minutos na Estrada Comigo e hoje a pauta do Pod Pod é Games. Hoje eu tenho o prazer de falar para vocês sobre o melhor jogo dessa geração de videogames, quiçá o melhor jogo de toda a história dos videogames. Polêmica! O título de hoje, quem já jogou vai reconhecer a música no background aí. É The Last of Us. Do estúdio Naughty Dog. Um título exclusivo para a plataforma do Playstation 3. Um jogo absolutamente fabuloso. Triple A com todas as honras. Começando pelos gráficos, quase não dá para acreditar que esse jogo pertence a essa geração de videogames dada a qualidade dos gráficos desse título. O pessoal que trabalhou nesse jogo eles com certeza levaram a capacidade gráfica do Playstation 3 ao limite, extremo do que ele pode produzir. O jogo é lindo, paisagens maravilhosas, a física do jogo é sensacional, você vê a, a, o brilho da luz passando pelas folhas, a grama se mexendo, é lindo, maravilhoso. A trilha sonora do Gustavo Santolalla é maravilhosa e o jogo faz uso da trilha que ele compôs de uma maneira fabulosa, colocando e tirando esse som conforme o necessário para produzir um clima de suspense incrível. A jogabilidade é ótima, boas opções de armas, de movimentos que você pode fazer e a história. Ele começa no presente, quando começa uma infestação de uma espécie de fungo que contamina as pessoas as pessoas ficam loucas. O Joel, que é o, um dos protagonistas desse, desse jogo, ele logo no começo ele perde uma pessoa muito querida para ele. Aí o jogo tem um, um break e você continua 20 anos depois, com o Joel já vivendo em um futuro pós-apocalíptico, toda a merda já aconteceu e acaba que ele cruza com uma pessoa importante no jogo, aliás o personagem mais importante do jogo que é a Ellie, não vou falar porquê, porque que ela é importante para não dar spoiler, mas ele vai ter que conviver com ela e superar todos os limites para poder cumprir com a missão que ele tem. O jogo é sensacional, merece ser jogado por todas as pessoas que gostam de videogames, não só pelas pessoas que gostam de videogames, mas por todas as pessoas que gostam de um, de um bom enredo, de uma boa trama. Tem zumbis no jogo, que é outro chamariz interessante. Eu acho que todos vão, vão gostar. Não é um jogo feliz, não é um jogo leve para você passar tempo. É um jogo hardcore, temática adulta pesada. Morte, sangue, assassinatos, coisa bem pesada mesmo. Mas o jogo é extremamente divertido, você se envolve completamente com ele e vai até o fim na pele dos personagens que são muito envolventes. Fico por aqui, chegando ao meu trabalho. Deixo para vocês um beijo, um abraço. Tchau, tchau.